Kajen. Vid kajen lägger boxerbåtarna till, kanske sedan de återvänt efter att ha boxerat en större mängd timmer söderut längs kusten. Vinchen tillkommer under de senare årens flottningsarbete för att underlätta lastning och lossning av den tunga kättingen. Ett enskilt paket av kätting kan väga uppemot 30 kilo, någonting som manskapet ursprungligen själva fick lasta och lossa på båtarna.